בראשית פרק וב. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבע, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. ויומר. הנני. ויומר. אנוכי האל, אלוהי אביך. אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשמח שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ויקם יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת טפם, ואת נשיהם, בעגלות, אשר שלח פרעה לשאת אותו. ויקחו את מקניהם,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 חנוך ופלאו, וחצרון, וכרמי. ובני שמעון, ימואל, וימין ואוהד, ויחין, וצוחר, ושאול בן הכנענית. ובני לוי, גרשון, קהת, ומררי. ובני יהודה, אר ועונן, ושלה, ופרץ, וזרח. וימות אר ועונן, בארץ כנען. ויהיו בני חצרון וחמול, ובני ישכר, תולה ופווה, ויוב ושמרון, ובני זבולון, שרד ואלון, ויחלאל, אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ואת דיניו איתו. כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלוש. ובני גד, צפיון וחגי, שוני, ועצבון, ארי וארודי וארעלי, ובני אשר, ימנע וישבע, וישבי ובריאה, ושרח אחותם, ובני בריאה, חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה, אשר נתן לבן ללאה ביתו, ותלד את אלה ליעקב, שש עשרה נפש. בני רחל, אשת יעקב,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 ובני דן, חושים, ובני נפתלי, יחצאל וגוני, ויצר ושילם. אלה בני ולהה, אשר נתן לבן לרחל בתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש שבעה. כל הנפש, הבעל ליעקב מצרימה, יוצאי ירחו, מלבד נשי בני יעקב, כל נפש שישים ושש. אשר יולד לו במצרים נפש שניים. כל הנפש לבית יעקב, הבאה המצרימה שבעים. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירע אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד.